Як тільки наставав вечір, як тільки висипало зорі на небі, його тягло в Бієвці. Він не зводив очести гір та лісів за росю, де стояли бієвці. А що, жінку, настають жнива, а з нашого Лавріна не буде ніякої роботи, говорив Кайдаш до жінки. Ходить по садку, неначе напившись отрути. То про мене нехай жениться, треба ж його колись одружить. Але де його брати собі невістку в нашому селі, коли вже ось маємо одну сатану в хаті? В цих семи горах усі дівки тепер, мов чорти. То оженемо його будлі де, хіба нема більше сіл на світі, сказав батько. Мати пішла в садок, де під яблуною лежав Лаврін. Чого ти, сину, став такий смутний? Чи в тебе що болить? чи ти щось на думці маєш? Лаврін мовчав, тільки рукою махнув. Його очі дивились зеленого щавину з яблунь та черешень. Я оце говорила з батьком за тебе, батько хоче тебе оженити. «Посилай сину старості до Катрі Головківни. Катря тиха, дівчина і гарна, мов калина процвітає. Правда, що процвітає, як бакуха під лавкою. Нема мені в семи пари. А до кого ж ти ходиш на вулицю?» «Та я, мамо, ходжу на вулицю аж у Бієвці». «Аж у Бієвці?» – крикнула мати і в долоні плеснула. «В Бієвці, мамо. Там набачив я дівчину. Брови чорні, очі карі. Люба подивиться». Личко, як калина, а як гляне, засміється, в мене серце в'яне. То про мене шли старостів і вбієвці, чи я ж вона дочка. Балашова, її звуть Малашкою. Чи ти ж знаєш, що за люди ті Балаші? Чи ти ж знаєш, Малашчині Норови? Стережися, сину, щоб не взяв такої, як Карпо. Як з нею не оженюся, то в росі втоплюся, сказав Лаврін і одвернув лице од матері. «Чи робоча ж вона? Чи має що за душею її батько?» «А чом же? Балаш, здається, людина з достатками, але я в його скриню не залазив. То про мене посилай старості від Балашівни, а я з батьком поїду на розглядини та подивлюся і на твою мило, і на її батька, матір». Лаврін так і зробив, як йому раяла мати. Причепурився, взяв двох старостів та й пішов у Бієвці. Балаш не сподівався так рано старостів до своєї дочки. Малашка була дуже молода, наставала жнива. Малашка була потрібна в господі як робітниця. Балаш одказував старостам нісе-ні ні те. Малашка стояла коло печі і заливалась слізьми. Батько постеріг, чого Малашка так пізно верталась з вулиці, і згодився на заручене. Малашка втерла сльози рукавом і подавала старостам рушники. В неділю Кайдаш з Кайдашихою збирались їхати в Бієвці на розглядини до Балаша. Лаврін веселий та щасливий запрягав воли «Чи гарна ж синухата в твоєї милашки?» – питала мати в Лавріна «Ого-го, ще яка гарна! Здається, і в цілому селі кращої нема!» – говорив Лаврін «Чи добрі ж хазяїни, балаші? Чи мають худобу?» – питала мати «Та там такі робочі люди, що в нас у Семигорах і нема таких!» – хвалив Лаврін Бо йому й справді балаші здавались луччими од усіх людей на світі «В бієвцях мене знають, я варила обіду, папа, як він видавав заміж дочку. Я там у поповому дворі частувала всю громаду. О, там, моє серденько, є добрі хазяїни. В нас, семи горах, і справді таких нема», – говорила Кайдашиха. Кайдашиха наділа тонку сорочку, зав'язалась гарною новою хусткою з торочками до самих плечей і понадівала всі хрести й дукачі, наділа нову юбку, нову білу свиту, ще й в жовті чоботи взулась». «Треба гарненько обратися, мене знають усі бієвці», – думала Кайдашиха і загадала Лаврінові намостити на возі високосіна, ще й заслати килимом. Кайдашиха вгніздилась на весь віз, Кайдаш сів спереду і поганяв воли. Лаврін йшов за возом. Кайдашиха проїхала коло шинку, де стояла купа чоловіків, гордовито підняла голову і «добрий день» людям не сказала. Ого, наша пані економша вилізла трохи не під небо, загомоніли чоловіки. Видно, що їде на розглядини. Кайдашиха виставила навмисно на показ громаді жовті нові сап'янці. Сонце грало на чоботях. Сап'янці жовтіли на всю вулицю. Їй богу, підняла свиту з умисне вище колін та показує жовті сап'янці, сміялись чоловіки. Везе Кайдаш свою жінку, неначе на ярмарок на продаж. Кайдаші переїхали греблю, виїхали нагору і в'їхали в Бієвці. Кайдашиха обтерла білою хусточкою з сап'янці і гордовито дивилася навкруги. «Дивіться, мов люди добрі, яка панія їде до вас у гості!»